wa me yut'i allaha wa rasoolahu faqad faza fawzan azimah emma ba'd fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah wa khayr al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuhaa wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalalat wa kullu dhalalatin fin nar bëllizat ndhruar sada flasim ilayna allahot madhruar përtrei imra Të zodit tonë, Allah subhanu wa ta'ala, për trejë mërë të cilët po të njohë njëriu, bëhen njohëja e tyre një përshkajgjeve kërësore për shpëtimin e njëriut nga të merët e mbëdhajt e dhizë gjukimit. Bëhen shkaktarë që njëriu të fitoj lumë të rinë për hershmet e këllahu subhanu wa ta'ala. Bëhen shkaktarë që njëriu të fitoj lumë të rinë dhe dë dy botëve, duke njohur këto emra dhe duke i zbatuar ato që thuan këto emra këto emra janë emrat Allah subhanu wa ta'ala al-hasibu, al-hasibu, al-dhejan këto janë tre emra më dhështor dhe cilat kur ti kujtoj besimtar duhet i lotoj në syt duhet i dridhet zemra duhet të përkujtoj madhështina sa i dite që i përgjith njerëzit sepse jemi Allah subhanu wa ta'ala al hasibu al hasib dhe nga në vjenë gjuhu në rabë nga thela hasib e jahsib u hisabën që dhe tëtë logari ta të marrë është një person në logari të kërkësh në logari edhe preks, preksaj foli e kanë ardhë të duhemat Allah subhanu wa ta'ala ka në dhe disa kuptimet tjere që kanë tërguar djetarët si për shëmë një prekuptimit është se djetarët thënë që Al-Hasibu dhe tëtë a i që u një afton besimtarve Një për në të flasim për këtë kuptim në një emrë tjetër Kër të flasim për emrë Allah subhanu wa ta'ala el-kafi Pra ndër sot kemi vendosur për të folu me lejnë Allahot madhëruar Për kuptimin e parë të këture emrëve Që ka të bëjmë në lokarimi njërë zë ditën një i gjukimi Për parë Allah subhanu wa ta'ala Al-Hasibu al-Hasib Pra ne kanë thënë djetarët që në Do të të marë është në shkën në logari Edhe qëhet e lëhasib A i që të merë në logari ose hasib Që është forma e këzajgjerimit Hasib është forma e këzajgjerimit Që të regonë Se këllë në logari është për e ti personi që të merë në logari Për shdëgjët të imët Të voghele të mabë Si së të Allahu Subhanu wa Ta'ala Mani hadhe lëkitab La ju gëdiru sagirëta Vë la kabirëta Illa ahsaha që më shri këtë thonë, konti thon dhe në gjukimit shëqësh këllibë që nuk paska lënë asë gjithë madhe të voglë pa logaritur ata. Se përsa Allah subhanëve ta'ala është hasib, edhe hasib është forma exagerimit të marit dhe logarit që të rgonë që Allah e madhurur nuk ka përthën gjithë pa e logaritur njërë që të më dhajë dhe si, si, do të vogla. Si që të të rgonë për gjithë mësimit. Ndërsa emri më tjetër e dhe janë Gjënia e Allahu subhanahu wa taala i cili është treguar në argumentet e sunetit e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndë nuk është përmendur në Kur'an. Edhe kuptimi i këtij ve nga fjala din, që në gjuhën arabë do thotë çfarë blime dhe llogari. Prandaj dhe e thot Allahu i madhëruar, "Inna la medinun" që tregojnë mushrikat adorin gjallëmin e, më falni, ado merrëminë llogarinë mbasi të ringjallëmi ditën e gjykimit. Gjithashtu thot Allahu i madhëruar, "Ma aliki yawmid ja din" që do të sunduesi i ditës së llogarisë. Për ndaj edhe edhe dhejan, është shërmi Allah subhanu wa ta'ala i, i cili ka dalë për kësaj fjale edhe për mbanë kuptimin e kësaj fjale që do të të bogari edhe shpërblim në basë të punëve që bënë njeri u. Për ndaj Allah subhanu wa ta'ala ta që uatë edhejan. Argumentet për këto emra i kemi si vion. Për emrën e Allah subhanu wa ta'ala al-Hasib, Këjë më është reguar në kuran dy herë në formën në shumësit, në formën shumës, dhe jo një jësë. Ajeti parë është në surën El Enam, 6.22, të dhe Allahu subhanu e ta'ala thumë maruddu ira Allahi maulahumul haq, alalahul hukmohu wa asraul hasibin. Të dhe më pasa të këthehen të këllahu, këthehen të këllahu, maulahum, zotit tyre, i vërtet, sepse vetëm aty takon gjykimi dhe ai është llogaria, është llogaritësi më i shpejtë që i merr llogarinë kriesat. Dhe sa i të dytësh në surën Al-Anbiya 40 20, 47 thotë Allahu subhanahu wa taala: "Wanaḍa'u al-mawāzīn al-qisṭa li-yawmi al-qiyāmah." Ne do të vendosim peshorat e të drejtës së vërtetë, do të vendosim peshorat e drejtësisë për ditën e gjykimit, domethënë në ditën e gjykimit Ve la tudh lumu nafsu shay'a aus kuj nuk ka për të bërë pa drejtësi. O in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. A do nisash kjo, kjo gjë që kërkohet, e mirë apo e keqë, qoftë as edhe një, një thërm i vogël, ne do gjukimit, ne si kërës, Ndërsa, ta sjellim atë ditë në gjykimit dhe ne mjaftojmë si llogaritës ndaj krijesave. Ndërsa emri Allahu subhanahu wa taala al-hasib, na është treguar në Kur'an 3 herë. Ajeti parën është në surën Nisa, të të dhjetët e gjashët, që thotë Allahu subhanu wa ta'ala, inë Allah e ka në ala kulli shenë hasiba. Allahu subhanu wa ta'ala, do të shpëblejë gjithë këndë, do të shpëblejë të gjithë, para të që kamë borë. Gjithë është të thotë Allahu subhanu wa ta'ala, në surën El Ahzab, 39, Allëzini ubellighu në risalatillahi, wa yaqshavunahu, wa la yaqshavun ahadan illa Allah. و كفى بالله حسيبا. Këto tatitë i transmetojnë shpallitë e Allahut subhanahu wa taala dhe kanë frikë atë dhe nuk kanë frikë askund tjetër për veçti. Do më këta do do t'u jap Allahu shpëlimin e tyre dhe mjafton Allahu si llogaritës dhe si shpërblyes. Ndërsa ajeti 3 që tregon vërtësinë e këtij emri an Hasib, që përmendet në Kur'an, është gjithashtu nisa në surën Isa ajeti nr 6 që thotë Allahu subhanahu wa taala: "Fa idha dafa'at ilayhim amwaluhum" Fë është hidu a lejhim më kafabillahi hasiba. Thë dhe kur të tu, ju të ajebë një pasurit e tyre, jetimve që i keni rritur ju vetë, kur të ajebë një atyre pasurit e tyre, atëherë mërë një dëshmitarë tisa njërez, që të dëshmojën që ju ake një dhënë pasurit të plot e tyre, edhe mjaftonë Allahus e logaritës dhe e vepër e të e që bëni, si dhe mëzë nëse e vepër që të ka lidhë me jetimët. Ndërsa emë Allahus subhanohet Të cilën transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij me zinxhir të sa transmetimi nga Xhabir radiyallahu anhu, edhe ai hadithi që përmend në radhën e kaluar, që Xhabir udhqon një muaj rreth, një muaj për të shkuar tek Abdullah ibn Unais, i cili jetonte në Sham, për të dëgjuar hadithin që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, që do profeti sallallahu alaihi wasallam do rinjallën njerëzit ditën e gjykimit, ose thot krij një robri do rinjallën ditën e gjykimit, në dy transmetime të zhveshur, të zbathur, të përbërsunet, edhe thot, dhe th i thërreta ta sunduesi, i, i thërreta Allahu subhanu e tala edhe thot, unë jam sunduesi, unë jam dhejani, anë al-melik, anët dhejan, ku thotë Allahu subhanu e tala, unë jam sunduesi, unë jam logaritës i dhe shpërblujës i kryesave. E dhe gjojnë e të gjithë, sikur me pasur apërbetës tyre të atë zë, e dhe thotë, thotë Allah subhanëve tala, unë jam sunduësi, unë jam shpërblujësi shdo kryese, thotë nuk i takon as një për banorëve gjenetit, hynë gjenet, fa dhe në hakun që i ka marë të i kujtë për banorëve gjenetit, edhe nuk i takon as kujtë për banorëve gjenetit, që të hynë e gjenem, fa idhe në hakun që i ka marë në njëj për banorëve gjenetit. Edhe, e përësin sahabë dhe i thonë, i të vore Allah, Marja hakut, në që nuk kamë kam dëmë shpëblimi me, me, me godit ose me dhe shka tjetër, i thot dëmë shpëblimi dhe jetë atë ditë me vebër të mirë dhe me vebër të këqia, me savapet edhe me gjunafet. E thot Prof. Sëlem, aisa dhe shpullën që ka gjydu njeriu, dhe logaritër për të didin që kimit edhe domarët e që mëriton. Kuptimi që ka këto e marë në lidhjim e Allah subhanu e ta'ala. Thot imam al-Khattabi, al-Hasibë, dhe thot a i që i shpërblen kërjesat, o el hasib gjithër shtu dhe thot a i që i men në logari kërjesat, si shtotë Allahu subhanu e ta'ala, e kara kitab e ke kefa binefsi ke lio me ala i kita, ke, i ke hasiba, letëzoj librin të ndërë, nëjafton ti për vetën të ndërë nësot se logaritës, e ka qytu një në logaritës vetës vetë, thonë djetartët e fësirit, letëzoj librin e punëve të tua, edhe i letëzojnë të dhebë, edhe pse në basën e a mi afton ti si logaritas në e vebret vetës tënde për punët dhe të uatë kjetë që ke bërë ose të mira gjithashtu el hasib vjen në kuptimin që Allah subhanohet t'ala i ditë gjithë e kryesat format e tyre numërën e tyre sasin e tyre zhdo gjithë që përmbajnë ato gjithashtu Allah subhanohet t'ala di punë të rënpunë të kryesave i ka të shkru e i të ratë të gjitha Iskuën domelajë sikurse i ka shkurtu dhe përpara se ti ti krijojin ato dhe përpara se të ekzistojnë krijesat në Lauh-i Mahfuz. E gjitha këto janë në dijen e Allahut subhanahu wa taala dhe janë të shkruar edhe hyn te kemi Allah subhanahu wa taala el Hasib, sepse ka edh, madhurur, është, i ka llogaritur gjitha. Edhe Allahu i mëdhëruar është ai që është u llogarit krijesat ditën kur të dalin dëshmitarët. I llogarit krijesat për punët e dyra të mira dhe për të këqiat. Edhe kjo llogaritë ndodhi patjetër edhe nuk e, nuk e prokopon një llogari që i bën kri, kri një krijesa një llogari që i bën një kricë tjetër por Allohu më dhuron i merr në llogari të gjithë për një herësh edhe i flet çdo kujt në vete siç është transmetuar në hadithe të sakta që Allahu subhanahu wa taala efron besimtarën dhe i flet ati edhe qorto për gjërat që ka bër dhe kjo ndodh në të njëjtën kohë me të gjithë besimtarët me çdo kont në vete dhe kjo është nga mëshlia Allah Allah e Allahut subhanahu wa taala. Kur Allahu subhanahu wa taala al yawma tujza kullu nafs bima kasabat la dhulm al yawm Sot do llogaridhë do shpërblyet çdo kush për atë që ka vepruar, nuk ka më drejtësi sot inna llaha saril hisab. Allah subhanahu wa taala është llogaritës i shpejtë. Fot Imam Al-Halimi, për emrin e Allahut të dejjan, thotë ky emër e ka kuptimin të marr nga ajeti që thotë Allahu i madhëruar Malikjeumiddin, sunduesi dhe llogaritësi. Edhe shpërblyesi i asaj dite, më dhështore ditë të veçantë për gjithë krijesat nuk humbet prej prej punëve të, të, të krijesave të tij asgjë por është problem ata që bëjnë mirë me të mirë dhe ata që bëjnë që shpë, që bëjnë keq me të keqen në tyre që kanë vepruar. Si ar përfitojmë për këtyre emrave? Argumentet e Kuranit dhe Sunetit, të cilat kanë folur për kuptimin e këtyre emrave, për ato cilësi që përmbajnë këto emra janë të shumta. Ende për këtyra jetëve kemi një ajet koranor i cili është një jetë madhështor, të cilin pak pak pak njerëz mund të jenë ata që nuk e dinë dhe nuk e kanë mësuar të përmendin sepse është një sure të vogël, një sure të vogël, me suren zelzele. Fa Allahu subhanahu wa taala fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush vepron, qoftë edhe një thërm i punë të vogël, ai ka porta para të dhe kush vepron qoftë edhe një thërm i punë të vogël të, të mirë ose ke të keq, ai do të shikojë ata po ne transmetohet nga Shaibi. Edhe kjo kjo ndodhhi që po po tregojmë tash i tregon se sa e përgjithësmë është ky ajet që ka përfshirë të gjithë punëtorëve, transmetohet nga Imamul Shaibi se thotë Omer radiullahu anhu ishte në udhtim një herë dhe takon një grup njerëzësh të udhëtar që po vinin për në Mekkë. Ndërta isha Abdullah ibn Mas'udi. Edhe urdhron Omer radiullahu një person që thras dhe i dhoi pyet, "Nga jeni ju njerëz?" Edhe për gjithë të Abdullah, ne kemi, kemi ardhë me një rrugë largë, të një jetë kërënor, i largët, për përdojë një jitë kërëanor, i të cilë të cilën e ka përdojë Allah nësorën në haqë, për të regojë që pësimtarë të binë në rrugë të largë, ka duke shkuar në haqë, për në haqë. Edhe përdojë këtë ullë i fjallë që ka përdojë Kurani. Edhe i tha, për kujë një duke shkuar? Edhe ju për gjithë, Abdullah i mesrudi, jemi duke sh Antike, domethën për të shtëpit për të qafës, vetë vjala në arabish el atiq dhe për kësaj kanë marrë ata sot që dhe i them shtëpi antike, domethën e vjetër, shumë e vjetër. Jem duhet të shkuar për tek shtëpia antike, do të shtëpia antike është përmendur një fjali që përmendun Kur'an, fot shkojnë haxhint nga rumtë larta për tek shtëpia antike për të vizituar Qafamun. Edhe atëherë tha shokëve shokëve të vet, shok -vet, vet Omerat dhe Allahun hu, ndërkëta pas ka një person që që ka dietar qi përdor gjalën e Kur'anit dhe nuk kur përgjigjet. Tregon gjënjë që ka një, një që një ka Kur'an shumë mirë. Edhe atëherë i thotë personi pyetja ta njerëz, thuaj, "Kush është ajeti më i madh i Kur'anit?" Edhe përgjigjja e Allahut në Mesudit është ajeti Kursi, edhe thotë ajeti Kursi ka fillim dhe fund. Pastaj e pyet, "Edhe kjo është ajo që na intereson." E pyet Omerin, pyete pyetja ta njerëz, "Kush është ajeti më i pëlqyrshëm në Kur'an?" Qi ka pëlqyrshëm, nuk ka ndonjë që pa pëlqyr. Dhe i thot Abdullah ibn Mesudith, Është ajeti që të të Allah, i thotë Allah subhanahu wa taala: "Kamë një vepër me peshën e një drite të mirë, dhe ai që bën me peshën e një drite të keqe." Kush vepron një tërmi punë të mirë do ta shikojë atë, dhe kush vepron një tërmi punë të keqe do ta shikojë atë. Ky është ajeti më përfirs në Kur'an, i cili nuk ka lënë gjë pa përfirs, të gjitha punët e robërve qoftë ato që janë sa tërmi e vogla të mira ose të këqija do të shikojë robët ditën e gjykimit para Allah subhanahu wa taala. Transmetohet nga Ibrahimët Tëjmi, se ka thënë, shkonte ndo një person të këni një për i djetarëvi që i qëtë i shëpër nëzëzë të Abdullab në Mësrodit, që i qëtë Al-Harith ibnë Sued, edhe e shantë ata. Mëndë shkonte një, dytë, të re, edhe e shanin, a në flisë të fare. Vëtën se kur baron të i, atë që i shëpër të thënë, i thështë, se me i amel me të kala dhe rratin këjra i jara, Vë dhëmë të rëguar, e thoshtë dhe heshtë. Për, në në për të, rëguar, të të reguar se të shparë e pret njëri unë për shdo fja që nëzirë në gojë e ti. Për të të reguar se të shparë sërën të titë madhe ka jo që nëzirë njërë në, një në gojë e ti. A dhe po të dëshironë në të flisnim. Se si kanë qëndë para ta në lidi me ruidin e gjuhës nga qëta e njivnin se të shdo fotë logari do të gjëtë qudirat. Edhe një për qud Kam 30 vjet, 30 vjet, nuk kam 30 orë, as 30 ditë, as 30 muaj, po janë 30 vjet. A kupton çfarë do të thotë 30 vjet apo jo? Po të nuk kam thënë një fjali që për 30 vjetësh, që kem nevojë të pendojmë më të pse kam thënë. Wallahi do më kjo është më të vërtet. Kjo është më të vërtet subhanallahu një lloj vendosmërie shumë e madhe në Allahun mëdoror. Që e ka bërë këtë njerëz Ta logari si fja në parës të anëzirë, ta peshoj me peshoj në të vërtetës. A vlin me thënë, a zlin me thënë. E gjithë kjo, vetëm se pësa të dimi se si shdo të logari për para Allah së më kënëve të anëve, kuptoni që gjithë gjithë shkuat, të ka Allah i madhëruar, gjithë do e mirë, gjithë dhe keqe, ka du me lejtë që shkuaj. Gjithë është në trasmetohet nga Ibrahim e Tejmë i se ka thënë, thëtë kam, kam arritur Tu takojn 60 veta ose rreth 16 veta nga nxënësit e Abdulloi Mesudit. Në të xhamin e vogël thotë. Në të xhamin dhe më i vogli i tyre ishte Harith ibn Suhej. Ky personi që përmend më sipër, më i vogli i tyre, në mosh ishte Harith ibn Suhej. Thotë edhe dëgova thot duke lexuar Ida zulzilati al-arduzilzalaha. Dërsof ku aridit aqeti ku arnogjë thotë fa min amel min qala dharat al-khayra yara. Qul chaanta. Qul chaanta. Edhe përtho që me të vërtet, kënë logari është logari shumë fatë. është logari shumë, shumë e madhe. është në logari shumë e vështirë. Gjithër shu transmetohet sa Harith ibnusait, këshë person tjetë, këshë Harith ibnusait, këshë Harith ibnusait, tërgonë, thot ishë i mullër të këmë alikim në dinar. Malik më alikim në dinar ishë një, një për së lefëve i të të të të të të të të të ka qeni për njërëzët dhe voçëm, kështu e logarizmë ne, të ka Allah ojdi, Allah ojdi së so si ka qeni si në të vërdet. A dhët, ishtë një lezuës nërmjë të të të të të të të kuram, edhe lezoj surën i dhe e zullë zilët e ordu zilë zaleha. Edhe filluan të gjitha të qishin për zëndën të duke u dridhë nga të qarët, nga të merë i që të rëgojnë të surë, edhe krysh problemë, dhe e problem bëjar, se ne lezoj në dia tarrë herë edhe nuk ndikon tek në zgjë sepse zemrat ona janë mbërkur. Zemrat ona nga gjunavat ona shumë të mbërkur. Në të zemrat e tyre kanë qenë të buta, sepse ata i kishin zemrat të lidhura me Allahu subhanahu wa taala. Shpresa e tyre për të jetuar gjatë ishte e shkurtuar. Ishte e shkurtuar sepse ata kishin dëgjuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Abdullah ibn Omerit, "Djonia siguri i huaj ose siguri i kalimtar." Prandaj edhe ata Joanis, se kushtoni vdekën, kushtoni ditën që do dinit Allah, për Allahu subhanahu wa taala për dhun llogari. Ata e dinin se shumë mirë se ç'do të thotë që Allahu do t'i marrë njerëzën llogari 1-1 për ç'do të mall në djoll. Përna qali. Derisa thot ku arriti tek ajeti që thot femeja me thal edhe ratin xheira yara, u minama min qala darrin shar yara. Malik ibn Dina ai thot qau ai shumë sa joti fikut. Edhe e morrë e morrë e morën në kratë dhe qonë shpijtë. Thodë Allahus Mëhanu e Ta'ala, ky është një jetë tjetër që të regon madhështinës e dite dhe logërisës e dite. Thodë Allahus Mëhanu e Ta'ala, unë në bërë më wazinu, qështë talionë në këjama. Ne do vendosim peshoret e të vërtetës për ditën e gjykimit. Peshoret e drecësis, nuk ka në të pëdrecësi, nuk ka asë kushën të miqë, Miçen vetë motët që kanë qenë të devotshëm dhe kanë qenë afër Allahut subhanuhu te ala, çdo kujt do t'i jepet ajo që meriton. Nuk ka mardhitur ushfete, nuk mund të shfutosh nga dënimi i Allahut duke paguar ushfete. Nuk mund të shfutosh dot atë sepse mund të kesh miq të afërt, a diskuton vetëm puna e mirë. Othon Allahu me vazin al qista li yom al qiyama. Fela tughlamu nafsun shay'a, askujt i bëhet pa drejtësi. Askujt, kur thotë Allahu subhanuhu te ala askujt do të thonë As njerëzve që janë mosbesimtar, as edhe kafshëm nuk u bëhet madhërisi. Wain kana mithqala habatin min khardal lin atayna biha wa kafa bina hasibin. Tëof ky lloj pune e vogël, sa një thërmi, sa një farë vogël, në do ta sillnim ato dinjërin përpara njerëzit, edhe ne mjaftojmë si llogaritës së drejtë te Allah subhanahu wa taala. Transmeton e inshallahullahi anha se një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam Ul përpara profetit sallallahu alejhi dhe sallam dhe i tha o i dërguar i Allahut, si un kam disa skllëvër. Mirpata thotë më gënjein, më tradhtojnë, më kundërshtojnë, më mashtrojnë. Edhe uni rraha ta dhot dhe i shah. Atëherë thotë si jamuha, u kam hyr, kam hyr hak aty, kam për padrizie apo jo? I thotë profeti sallallahu alejhi dhe sallam Çdo çdo tradhiti që kanë bërë ata ose Martin kanë bërë ata ulëoritë të ty, dhe çdo gnjësh që kanë bërë ata ulëoritë të ty. Gjithashtu edhe dënimi që u ka dhënë detyr të ulëoritë ty, edhe nëse dënimi jot është më i ulët se sa asaj gjunave që kanë bërë ata, atëherë kjo mirësi që ngelet, kjo kjo kjo pjesë e tjera që u ngjen me gjunave të tyre, është mirësi për ty. Edhe nëse edhe nëse dënimi jot është i barabartë me gjunave që kanë bërë ata, atëherë nuk është as për ty as kundër teje edhe nëse dënimi jotë i thotë profet sallallahu alajhi wasallam më shumë i madh sesa gjyrat që kanë bërë ata, atë ky dënimi jotë theth, ky dënim që e bërtë aty në dyllat ka kundërtej edhe 10 llogari për këtë të dinë gjykimit. Atë filloi të qaqe sahabët përpara profet sallallahu alajhi wasallam. Për për kësaj gjëje madhështore që dgjoj, që i duhet i zimër të dridet zemra besimtarëve në vërtet. Ai thotë duke kur Allahut. Ai filloi të qante dhe i thotë profet sallallahu alajhi wasallam do të shkënjë. A nuk e këtë dëgjuar Allahu subhanahu wa taala që thot në Kur'an: "Wana'allahu al-mawazin al-qisata li-yawm al-qiyamati", të kuj të kujtohet edhe në çdo mnosibe. A nuk e këtë dëgjuar që Allahu subhanahu wa taala thot që do vendosin peshorat e drejtësisë, ashtu më i bëj adresë ditën e gjykimit? Edhe i thot ky sahab i profetit sa i ndukur Allahut, gjë më e mirë që më duket mua është që unë t'i diroj ta robër, prandaj dëshmo se këta robër janë të lirë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pas më ton Imam Ahmede Termiziu hadith-ish të saktë. Një hadith i madhështor i cili vjen pa rëndësinë e asaj dite, madhështinë e asaj dite, tmerrin e asaj dite. Çfarë rëndësi do t'i jap besimtarit asaj dite është duke hadith që transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith të saktë se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë: "Do gjikoj Allahu subhanahu wa taala ndërmi të krijesave të tij, gjinjtve dhe ti, njerëzve dhe, dhe kafshëve, edhe kafshëve." Ajësa ditë, ditën e gjykimit, Allahu subhanahu wa taala do t'i japë hakun edhe deles e cila nuk ka pasur brirë, edhe është goditur nga ajo dele që ka pasur brirë, do t'i jepet të drejtas asaj që ka, dunja, që ka pasur brirë në botë dhe është goditur nga ai që ka pasur brirë që ti gjuajë e të bëhen baras. Deri në atë pikë do jetë shlyerja e padresisë që kanë bërë që kanë bërë në botë, e drejtë kafshë, dhe pastaj kur të mbarojë Zumë e padresi që është bërën dëmit kafshëve, do të thotë Allahu subhanu e ta'ala kafshëve, ku në të rabë, bërën i dhe. Edhe në këto momente, kur të shikojnë mos besimtarët, kafshë që kërët bërën dhe, do thonë, ja, lejtë të nikun të të rabë. A të ditë do thonë mos besimtarët, ah, unë i mire, si kur të ishe bërë dhe unë dhejë si kafshët. Kur të shikojnë se qëfar dënimi, i ashpë Imam Nebaviju në shpegimin e ti të, të hadithet imam muslimit Thot, kjo hadith është argument i sakt Argument i qartë dhe i sakt Që të regon që dhe këtë dhe, dhe kafët dorin gjallë dhiti një gjukimit Dorin gjallë dhe kafët dhiti një gjukimit Dhe do dhalë me para Allah subhanu wa ta'ala Edhe gjithashtu edhe kërjeset të cilet Allah Allahu kanë thënë atyre dhe të rime të dyja, Që janë gjinët dhe njerëzit Sikur se dorin gjallë në fëmijet të shmendurit edhe shdo kusht të cili nuk i ka, ka arrejtur ftesa i për fejti sallallahu a.s. Edhe për të gjithë të imam në ujë, argumentet janë të qartë nga kurarën dhe suneti. Përndetho të Allah subhanahu wa ta'ala, u e dhe nuk hushu, hushu i ratë të dhëtë ditët, kur të rinjallën edhe kafshët e ekra. Edhe të regonë në mëhun, vazhdo në imam në ujë, këtë duke shpiguar të hadith, që të regonë që shlyrja e të metave, e gabimej që � ose domodin padrejtia që është brenda me kafshëve nuk është sepse kafshët kanë një të detyruar dhe kanë pasur detyrimin në në këtë botë, por vetëm që Allahu subhanahu wa taala të çojë drejtsinë në vend që mos vuajë dikush, dikush jet, jet, jet, jet, dhe dikush të jetë të të ta kalojë të jetë pa vuajë, për ndër Allahu subhanahu do të japi hakun edhe kafshëve ditën e gjykimit. Prandaj thot një besimtarve, kur kjo është gjënda e kafshëve ditën e gjykimit, të cilën nuk kanë pasur detyrim të të njëjtë Ne kam pasur detyra për Allahun subhanuhu te ala. As nuk ka nuk ka zbritur Allahu atyre ligje. Kjo është gjendja e tyre ditën e gjykimit. Po krijesat, po njerëzit, po xhindët, të cilëve Allahu ka dërguar profet, u po ka sjell atyre paramërues të të që të ruhen nga zjarri i xhenemit. Kë tregon me vërtet madhësinë e saj ditë edhe delikatësinë që ka ajo ditë në logaritin e gjërave dhe më të imta. Transmetohet se Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, i thotë se ky është hadithi që e përmend më sipër që Allah subhanahu wa taala do të thotë krijesave, unë jam logariti, askund nuk i takon që të hyjë në xhenem pa marrë hakun e vet. Edhe askund nuk i mund të qonë në xhenet, hyn në xhenet pa marrë hakun e vet. Edhe njerëzve do t'u jepet hakuj tyre më anët se vapave dhe gjunafeve. Nëse një person dhe marë hakun për i dikujt, dhe marë i për i punve të të mirar. Dhe nëse nuk ka të mirar, atë, atër mërën për i gjunahëve të këti, që kërkon hakun e ti, edhe i hiden tjetën për sikër. Shlujët në kënë e gjunahëve, dhe i hiden atë i tjetën për sikër. E gjithë kjo vëtën për të vëndë dretësia në vëndë që ka vendosënë Allahus. Tërgonim në haqra e laskalanin, në shpegimin e k Në libërve të Fit-Tabari, Qut ad-Diyan, Rai men Allah subhanahu wa taala ad-Diyan, treguar ka treguar fjalën e Imamul Halimin që përmendon më sipër, që ad-Diyan është marrë nga ai i cili thotë Allahu subhanahu wa taala mani ki um ad-din, që do të bogaritë edhe ai që u jep shpëlimin krijesave siç e meritojnë. Pastaj tregon që është transmetuar nga Abu Qilabah i quajtur i si, quhet Abdullah ibn Zaid el-Jermi, transmetohet se ka thënë El brr la yabla. Pun te mir nuk zhdukem. Un izmu la yunsa. Junave nuk harrohat. Wa deyanu la yamut. A dhe dejani nuk vdes. Wa kun kama she'ta, kama tadinu tudar. Fot prandai ji, si to si to dëshirosh, sepse si të veprosh do veprohet me ty. Fot si të veprosh do veprohet me ty të dhë këtë fjalë të muqilaves e transmetonin më me haqiu Ibn Abdul Zuhra është fjalë saktë transmetuar me zinjjet rësimtimi saktë. Transmetohet se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në thehadithe transmeton Abdulllah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu gjë e parë që do gjikohen më të njerëzve ditën e gjykimit është janë çështjet e gjakut. Gjëja e parë që do gjykohet ditë e gjykimit janë çështjet e gjakut, çdo çështje e gjakut është më e madhe që është tja i gjakut është e madhë, përndet e profetet sallallare se lënë thot, besimtari vazhdojnë të jetë në gjersin e mëshirës allahut, për deri sa i nuk ka prej kur gjakut që a ja kandalur allahut. Në kjo të rgonë që ku njeri ju derdh gjakut që a ja kandalur allahut a derdi, a i nga gjersia e mëshirës allahut ka hyrë një ngushtit, ku nuk e nëzema atë mëshirë allahut së në këna tala, nuk e ditu që mëshirë allahut ë Prandaj dhe gjëja e parë që do gjykohet ndër njerëzve është gjaqja. Ta dini të, të transmetonin Buhariu dhe Muslimi. Kem një hadith tjetër nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, të cilin e transmeton Hurayth ibn Qubaysah, qe shkova në Medinë dhe takova Abu Hurayra radhiyallahu anhu dhe i thash, "Më tregoni një hadith nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem." Edhe më tha Abu Hurayra radhiyallahu anhu, ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Gjëja e parë për të cilën të logarit e të njeri u ditë një gjykimit është namazi. Pre punëve të ti, thot, gjeje par që të logarit e njeri u pre punëve të ti, ditë një gjykimit është namazi. Edhe nëse namazi është në regull, atëherë gjithë dhe punët të ti e në regull. Edhe nëse namazi nuk është në regull, është i mangët, atëherë urthot Allah me lajkeve, shikoni, a ka robim në afile për të plëcuar parës e të ti që i ka nën mangët Rohen dy hadithe të cilat tregojnë dy gjëra që mbase dukën në pamjen e parë që janë kontradiktore. Sepse në hadithin e parë thuhet që gjëja e parë që do gjykohën e me njerëzish gjaku, ku në hadithin e dytë që gjëja e parë që do gjykohet nga fundi njerëzit është namazi. Mirupërqoftë falënderimin tek Allahu se nuk kanë kontradiktorë më tyre, në nuk mund të ke sepse fjalët e profetit sallallahu alajhi ve sellem nuk ka fonda ditën to, por kundërditash në mendit tona, sepse hadithi i parë flet Përgjykimin që të bëhet ndërmjet njerëzve, me njëri tjetrin për hakun që kanë njerëzit ndaj njëri-tjetrit. Kur za hadith i dytë për të për gjë llogërinë që do do ket do ket njeriu për punët e veta që ka bërë, detyrat që ka bërë kundrejt Allahut dhe dhe gjënat e ndjesit ka rënë kundrejt Allahut subhanuhu teala. Këtë gjë e ka treguar Ibn Hajar El Asqalani në, libe në vet, Ibn Hajar El Baith al Bari. Gjithashtu tregonin Ibn Hajar El Asqalani një lloj dobije të veçantë të lezetshme Ne lidhemi haidhit të profetit sallallahu alejhi dhe selem që ka lidhje me ato që më të hadithe që përmendam është hadithi me Abase radhiyallahu anhu që thotë se profeti sallallahu alejhi dhe selem kaloi pranë dy varrave. Edhe tha këta dy bodnohn po tani dhe nuk dënohen për diçka të madhe, por dënohen për diçka thjesht, njëri brejtëresë thonë dhë pastronte, nuk pastrohej pastron nga urina, kurse tjetri thoshte merreshën në me mimë dhe në mimë quhet Që ti di të marrësh fat nga një person te transmetosh diku shtjet, diku tjetër e të marrësi i dytit të transmetosh parat për të futur në mëtyre përçarje. Dhe kjo lloj gjeje e çon njerin deri në vrasje. Deri në vrasje. Prandaj thodim në hadhar inna hajara ela asqalani. Çhibër dietare ka treguar një dobi të lezetshme në lidhje me këtë hadithin që përmendëm tani. Thotë barzahu jeta është jeta e varrit, është para thënja e asaj që ndodh më herët në mundi të gjykimit, është parathonia. Edhe siç e thëm, gjëja e parë që do gjikoni me 20 ditë gjykimit kush është? Ës gjaku, është edhe namazi. Edhe thot aty ku është parathonia që është dënimi i varrit, njerëzit do njerëz do gjikohen për dy gjëra që janë parathonia, ato dy ajë që do gjikohen njerëzit për 20 ditë gjykimit. Prandaj thot ai personi i cili nuk pastrohet nuk ka asnjë takur namazën e plot, prandaj do dë dënohet në varr për, për mospastrimin e vet, do dë dënohen ditën e gjykimit për moskryer namazet plot dhe kjo është gjëja e parë që dënohet këta. Sikurse ai personi i cili mënd me nemimin dhe transmeton fjalë me njerëzve, ai është shaqtari kuriozor që fut urrë në mes njerëzve dhe çon që njerëz të viten me njëri tjetrin, prandaj dënohet në varr për këtë gjë, dënohet ditën e gjykimit dhe është gjëja e parë për të cilin llogaritet ditën e gjykimit, rëgjakun që ka derdhe. Qi është bër shaqtar që, që derdhe? As mëtohet se profeti sallallahu alejhi dhe sellem thotë, këtë e transmeton e Buhari radiallahu anhu, i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem sahabeve: "A e dini se kush është muflis?" Muflisi në gjuhën arabe do të thotë njeriu që nuk ka parë, që ngelur pa para në xhefara. U thot: "A e dini se kush është muflis?" I thonoi dhe kur Allahu: "Muflisi tek ne quhet ai personi i cili nuk ka parë, nuk ka para, nuk ka as pasuri." Pa profeti sallallahu alejhi dhe sellem, ndërsa muflis njëri i papasurin, njëri i varëfër. Të kumeti im, është e i personit cili vjenë ditë një gjyëkimit, ka gjëruar, ka falur namaz, ka dhën zekat, mirë po, ka ofenduar, ka cënuar ndërën e këti. Ka akuzuar të tjetërin, i ka hëngë pasurinit i ditë një patë drejtë, edhe atëherë, cilë ditë një gjyëkimit këtë personë, Edhe e merr kënga nga nga nga ssevabet nga ssevabet e tij, e gjyhet nga ssevabet e tij gjithashtu, e gjyhet nga ssevabet e tij, dhe sa kur moron gjithë ssevapet, i hidhen gjunavet e këtyrë këti, edhe hidhen në xhehenem. Ky quhet muflis në umetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Nuk është muflis ai person që s'ka para në xhep, por muflisi ai i cili u hyn hak njerëzve. Asaj i cili vjen ditën e gjykimit edhe ngellet pa asnjë ssevap. Për para Allah subhanu wa ta'ala. Edhe merë dhe hidhe në gjahnem, duke, duke vuetur edhe gjunafet e tjere për shkak se da i ka qenë shkaktari i atër gjunafet. Vetë, për vetë dhe në vetë. Hadithën e trasmetohen nga marrën të një të tërmidi vë hadithën shisak. Trasmetohen nga ibnë Burejde, thot, e trasmetohen nga bubaj vetë Burejde, thot, kërërri dhe Gjafar ibnë Abitalib nga Habeshe, nga Habesheja, Edhe te profetit al sallallahu alajhi wasallam, edhe i tha profetit al sallallahu alajhi wasallam, më tregojë për gjën më të çuditshme që ke parë atje. Edhe i thotë Jafer radhiyallahu anhu, duke qenë Allahu të pashë një grua që kishe vendosur në në kokën e saj një sport ose një thes me ushqim, edhe ka lënë një kalorës edhe godet sportën me këmbë dhe i bie gjithësh një punë tokë edhe këtë gruja mbedu shime edhe i dreton sygë nga i dhe i thot i thot i personit o i mjeri ti i thot o i mjeri ti i thot pra e sa i ditë e kur të vendosi sundu e si kursi i në vetë ditën i gjukimit edhe të, edhe ti marri e ti marri hakun ati që i ka hy njërëzën hak ato a jape atyre që vërshmar o i mjeri ti i thot pra ditë kur të vendosi sundu e si kursi i në vetë Për të bënë drejtësi me njerëzve, ai do t'i marrë hakun atyre që kanë marrë në këtë dynja, t'u japë ato edhe këta. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem qeshi si vërtetim për fjalën e asaj gruaje. Edhe më të vërtet, oh vlezër, kjo është një ditë të cilën duhet ta kemi parasysh gjithë. Duhet të përgatitemi për ta, edhe duhet të ruhemi që mos i dijmë, mos i bëjmë padrejtësia skujt në ditë, sepse padrejtësia në ditë është errësirë është e rësirë që nuk e mundëson njeri u të kalojurë në siratit. A të ditë kur njeri u ka nevojë më shumë se në shdo ditë tjetër për pasur dritë, pa drecësia ditë e rësirë, a dhullë mu dhullu ma të një u mënë këjama. Pa drecësia është e rësirë a ditë një qëkimit. Ju jo e rësirë një, por shumë e rësirë dhe një qëkimit. Pra nda edhe nuk e mundëson Allah, subhanat ala, këti personjit këtë dritë të kal Ai personi i cili është besimtar i vërtet dhe ka frikë Allahut subhanahu wa taala, duhet t'i kjo frikë ta çojë atë që t'i tetë njerëi sjellshëm, i edukuar, larg çdo padritie, larg çdo mashtrimi, larg çdo tradhtie, larg çdo cilësie të keqe që nuk i takon besimtarit, larg larg marrjes së hakut njerëzve. Transmetohet nga Omer radiyallahu anhu, se ai çdo duke shkuar për në Mek, edhe një pisë në një pjesë natës ndaloi në një vend për tu qetësuar. Tongano pran dyre një bari e i thot Omerit radhiyallahu anhu mund ti bëriu ma shit mua një dele i thot bariu un jam skllavi i një personi nuk e ndalet e mia e i thot Omerit për ta provuar i thot thuaj zotrisë t'ant e hëngri ujët e delën edhe i, i përgjigjë bariu i thot po Allahu është por djon Omerit të xhefë në çaj don të, të ensa preket shumë domon që gjeti një person tillë domon që e kuptonë të të me që ka e ka një zotë madhështore i si që do të i marë njëzën logari dhe të i pyës e ta përshdo të vaë voglet madhe edhe shkonë të zotëri e ti dhe e blengë të slavë dhe rironë dhe i thot kjo fjallë që the të shpëtoj nga rëbërimi në të ditë dhe u shpresoj që të shpëtoj në në gjukim, nga rëbërimi i zare qëhnejët trasmetohet nga Hasan el Basri se ka thënë Dite në gjukimit, vjen një person dhe e kap, vjen njërës dhe e kapin njëri tjetërin për robë dhe i thonët, ti do të ke marë një copë dhe dhe nga kopë shtijim, kape dhe me gjërë më të dvoglë e sepse do së se vape, në ditë që ka nevoj një më shkunë se shdo ditë për së vape, kape dhe kërkurën dhe gjërë më ti, dhe do të ti ke marë dhe për i robës tim një fije dhe do të, ku se ti do të ti ke marë për i kopë shtijim dhe nj dhe kjo është ajo thotë që u akputi zemrat njerëzve njerëzve që kishin frikë Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Këto ishte ajo thotë që u akputi zemrat njerëzve të robësh. Se kishin friksë mos i pyes Allahu edhe për gjërat e pashme tëta. Kurse ne nuk pyesim, se do në pysa Allah dhe të na pyesë Allahu për gjërat e bhaja mëdhashtore, për të cil, për të cilave njeriu po të veproja tash katrorohet. Transmetohet sa Abdullah ibn Wahb Qëshin i poetëtarëve celefëve kishte shkruar një, një libër me titullin Ahwalu Yawm al-Qiyamah, thmëret e ditës gjykimit. Është shkruajti të libër me dorën e vet, dhe ky libër domthon kundë ndaj të librit është ky libër përmban hadithe nga Provetus al-Sanam që ka transmetuar këtë me zinxhirin e vet transmetimit, detë Provetus al-Sanam. Me radh, madhi e shkrujti u jep në xmlns vet që ta lexonin, a lexoni për paraqitje ta merrin me zinxhirin e transmetimit të këtij profesor. Edhe e lexuan nxënësit dhe tizo që këtu filloi të qajnë, qajn, qajn, qajn më të madhe, ngaqë ma u diku shumë prej asaj që e lexonin thirrët, derisa thotë nuk na folim më atë pra ç çfarë aty momentu nuk na folim më atë dhe nuk jetojmë më domosë disa ditë të tij. Ta vlezë ishin njerëz që kishin zemrën të ndërtuar me besimin Allah, ishë Allah, në Allah subhanuhu tej. Ishin njerëz që e ninnin Allahun e mëdhuruar, e dinin se çfarë dita më mështori i priste. Arne dhe Hasenul Basri, në momentët e fundit e jetës u trejmë shumë, i thotë djali vetë u baba imë. Përse trejmë është kaj shumë, a nuk e qënë ti që ke punuar, gjithë do të punë mire, ke bërë, ke bërë, i thotë djali imë, nuk e ditët se si do të dalë para Allahot, se kjo është një, një vdekje vetëme, edhe nuk e ditët se si do të dalë. Pane o lezër, ku do të jemi? Ku jemi në monumentalisht do ku duhet jemi në të vërtetë. Prandaj ovdhese gjithë argumentet që përmendëm, nga profeti sallallahu alejhi dhe selem dha ato një tekunore, duhet na fusin në një lloj adhurimi të, të domosdoshëm për çe që ka nevojë për të çdo besimtar dhe ky është adhur, adhurimi i kërkimit të llogari i vetes, ti kërkosh veten thonë llogari, ta pyeset, ta pyesësh veten vetën çfarë bëre. Dhe kjo është një prepunë vetëmira, të, të cilën njeriu i bën dhe Perpom për isaj shumë limb të kolloj më dhëruar edhe ofrim të kaj. Është t'i tregoni mamën e mvardi që llogaritja e vetës do të thotë njeriu të shpaloset, të shfarë, të të shletozi natën ato punë që ka bërë ditën. Dhe nëse i ka bërë të mira, ti vazhdoj ato. Dhe nëse i ka bërë të këqija, ta kapë do të këqe, nëse ka mundsi të kapet ose të largohet nga një, një keqesi e njashmi me të, nëse i ka një kuraj që ka një kuraj që ka një kuraj. Sepsa Allah i madhëruar në ka të reguar në kuram që gjërë më madhështore, ose një nga gjërë më madhështore, për të cilat ka nevoj njëri u është pastrimi vetës ti. Edhe këj pastrim nuk mund, të, nuk mund të arrihet pa lëgëritur njëri u vetën e ti, pa e kontroluar vetën e ti se ku është dhe ku duhet tjetë. dhe një për jetën më më gëstore që flasin për llogaritën e vetës, është ajeti që thotë Allah subhanahu wa taala: "Ya ja ayyuhal ladhina amantu ittaqullaha wa lan tafna nafsum ma aqaddamat liha" O ju që besoni, kini frikë Allahut dhe let shikoj çdo kush për ju çfarë ka përgatitur për nesër. Çfarë ka përgatitur për ditën e nesër që do dalë përpara Allahut subhanahu wa taala për, për të llogëri, për çdo vogël të madh që do të çka bër. Pastaj thot "uttaqullah". Do të thon Ki e frikollon gjatpumën që bën përpara se të llogaritësh vetën tënde dhe ki e frikollon dhe mbas llogaritjes vetes tënde se pse e bën këtë e bën për hir të Allahut edhe kërkohem anasaj kainicin Allahu subhanahu wa taala wattaqullaha inna allaha khabeerun bima ta'malun ki në frikollon sepse Allahu Allah, i madhëruar është i mirë njohur për punën që veproni ju wala takunu kal ladhina nase allaha fa fansahum anfusuhum Dhe mos jini si ata që e harruan Allahun dhe Allahu i bëri ata që të harrojnë vetëtet e tyre, harrojnë ato që janë të gjërat që janë të dobishme për vetëtet e tyre. Ulaikuhumul fasiqun, kta njerëz të prishur. Do të di nuk e thiri, do të thotë Allahu më dhëruar me ëndrë ti ja jehiti, llogaritini vetët tuaja përpara se ti u llogarisë dhe shikoni çfarë keni rezervuar për vetët tuaja, çfarë punës të mira keni rezervuar për vetët tuaja për ditën e llogaris, kur dini përpara Allahu subhanahu wa taala. Thotë Allahu subhanu e ta'ala në të regon në një jetë tjetër për mëzbesim të arë të cilë nuk e logari nuk, nuk e logari se vetët të tyre të të për kundës janë të shkujdesur janë të haruar dhe nuk e di se shkari pret në që nuk e besan ditën e rinjallis Thotë Allahu subhanu e ta'ala u bedalahum i Allah i malem i kunu i ahtësi bun dhe atyri ju shfaq të ka Allah i madhëruar ajo i gjë që ata nuk e logarisnin ata nuk e mendoni që të vidin i ditë Do, dinon, dënon të të për të shikojnë, do të dënonë dënonte Allahu subhanahu wa taala me jehenem të përjetshëm prandaj kur ta shikojnë atë do të thmorrohat transmetohet nga Ikrime nga Muhammad ibn al-Munkidir se në momentin e vdekjes Muhammad ibn al-Munkidiru tremb shumë dhe i thonë pse të tremesh ka shumë i tha kam frikë një jetë kuar nor që thot Allahu subhanahu wa taala wa bada lahum min Allahima lamm yakunu yahtasibun po kam frikë ta jetë një thot Allahu më dhëruar dhe aty ju shfaqet Allahu ajo që nuk e llogarisin kam frikë Dhe do më shpaqit e këllohu ajo që nuk e lëgarisun Unë mund më ndojë se ka mërë punë të mirë Dhe më basë Allah i madhuruar Nuk ka përnuar asë i punë të mirë Dhe mund të me vëllëhëm Për në të resmetohet Nga Abdullaj më në meri Se dhësa të ka një diska dhe i thot djali vetë O bëbata përnuftë Allah i madhuruar Dhe i thot o djali imë Sigur të dhje që Allah më ka përnuar Këtë punë të mirë Nuk do kise i gj pse qallojmë adhuruar një partner në punë të mirë atyre që janë të devotshëm dhe kjo tregon atëherë që unë jam i devotshëm. Ky është kuptimi i fjalës së tij. Atëherë më tonë imam Firmiziu nga Shaddad ibn Aws se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë dhe ky është hadith i dobët. Ende po e tregojmë sepse kuptimi i tij është i saktë, mirëpo si hadith si transmetimi nga profeti sallallahu alajhi wasallam nuk është i saktë. Se profeti sallallahu alajhi wasallam thotë për thamë hadith dobët që njeriu i zgjuar është ai i cili llogarit veten e tij dhe punon për atë që do vimë as vdekjes. Kurse kurse njeriu purtac është ai i cili ndik dëshirat e vet edhe ëndërron që të arrij tek Allahu atë që dëshiron. Kuptimi si i këtij është i sakt, por them se hadithu nuk është i vërtet, nuk është transmetuar në katasimtim të dogut nga profeti sallallahu selam. Transmetohet se Omer radiallahu anhu ka thënë edhe këmbërshtet këtë idenë që po tregojmë se njeriu do ta llogaritë vetën e vet, fotomer radiallahu anhu Hasibu enfusakum qablan të hasabu logaritin e vetët tuaja për para se të logarisim. O të zëjjenu në lë ardhën e këbar edhe zbukurohuni për ditin që do dilni për para Allah subhanu wa ta'ala. O inna ma e khifu l'hisabu jo me l'kijamët e ala me në hasabën e fësau fit dunja. Të dhëbën omeri dhe logaritin dhe në gjykin dojtë dhe jetë e lehtë për ata që e logaritin vetët e tyre në të dunja. Transmetohet nga Ubejd ibn Omeir, se thot, do si dhe ditë një gjukimin një person, i tjilë është trup madhë, i madhë, edhe do vendoset në peshore, thot, nuk peshon të ka Allahaj madhëruar, asa krahu i mushkojnës. Edhe në pas le të zoja edhe një kërënorë, që thot, fela nuk qimu le humjau me lë qiamët i vazhna, ata ditë një gjukimin nuk kanë nësi pesh të ka Allahaj madhëruar. Se të aji njeri ka qenë njeri që nuk e Nuk prekatite për atë ditës, nuk e logaristeve të në vetës vetë për të ndaluar nga të kjët, nga të kjët dhe kësë hjetët, për të fituar kënejsinës e dite dhe për të larguar nga logarie e rëmës në atë ditës. Tras me tot nga me imun, im në me hranë, se ka thënë, njeri u nuk mundit i të dëvoqëm, dhe esat e logaristeve të në vetës vetë, si që logarit orë tagun e ti në punën e ti. Gjithashtu, e nës i thosë tabiinëve dhe këtë lloj fjale ja thotë djemvët të sahabëve, fëmijëve të sahabëve që ishin njëzë mbudëvojshëm me sahabët, u thotë ju veproni disa punë që në sytuaj ato janë punë të lehta, të vogla, të himta, ne i konsideroni më to në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam shkatërruese. Pa menduar pak se çfarë do themi ne sot për ditën e sotme për gjunaftat që bëjmë ne sot. Edhe bëjmë në sot në në shpalos vërtetësinë E kësa i gjejë që tha, e nesër atë dhe lan hun duke bërë dalimin në nëmendë besimtarë dhe mos besimtarë dhe ati që është munafikë dhe thotë, besimtarë i është aji cili i shingon gjunafët e ti si një personi cili u është ullë rëzë një marë dhe, dhe ka frikës në mos i bjerë marë i për siper. Dërsa munafiku është aji personi cili i shingon gjunafët e ti si një minë si nga në luar të funda ati dhe janë bërë i kështë. Të pësa i nuk e lo Nuk e logarit se shfarë logarit ma dhe domare të këlloj madhuruar dhe të rënd për antit. Për në djetarët ton që logaria ndahë në duloja. Logaria e pare të për para punës duhet a logaritës vetën e vetë njëriu përse e bërë një punë. Kusë është qëllimit ti? Apo e bëm përritë Allah subhanu e ta'ala apo jo? Në kjo është logaritë për para punës. Panetra se me tohë se Hazan el Basri thotë Allah e më shirof një i të cili që ndronë tek një jeti ti, dhe nëse është për Allahun, a i e tërë edhe përna të që kishë një jet, dhe nëse nuk është për hirti, a të largohat për nësaj. Transmetohat se, se, se një për i djetarve, i vajta në zënësi në shpidhe i than, në tërgo disa hadith nga profeta sëlem. Edhe u tha, prisni dhe i së të nënë vijë një jeti. I tha prisni dhe i së të nënë vijë një jeti. Përse ishë njerët që logarisnin edhe njetin e tyre kër e bënin, se po e bënin që për parë punës. Ndërsa loj i dy të logaris është logaria që bën njeri u vetës vetë mas punëve që ka bërë, nëse ka bërë punë mirë e logarit, a i ka bërë si shdua dhe nëse ka bërë punë shia e logarit vetën e vetë edhe që ortonët që të largohet për e tyre. Në ka të regurit në nënkaj me lëgjozije, Allah o më shiroft që logaritja e vetës ka tërsh të cilët të cilët du të këtë besimtarit parasysh që të hyjë të këta persone që e logaritësin vetën e vetë nësë dëshiron që logaritë e ti të jetë e lehë ditën e gjukimit për ta. Edhe shtu dhe e par, e logaritës është njëriu të bëjë krahësimi në dërmjetë mirësivi që i ka bërë allojë më dëruar edhe në dërmjetë gjunafeve të ti. Bësh krahësimi se sa shumë mirësit ka dhe allojë më dëruar e sa shumë gjunafe p duket pa dëllimin e më tyre dy javë, atëherë ke për të kuptuar që po nuk mëshiroj, Allahu mëshironi i tëj është katarrur. Ke për të dëmtuar që robish robësh i mangët dhe i plotës vetëm Allahu i mëdhuruar. Dhe kjo që do të bëj që ti të kthesh vetëm atij, ti të lutesh vetëm atij, që të të ruaj nga çdo e keqje dhe të të ndihmoj për çdo të mirë. Sëlla dytë është që ti të njohësh se kush janë detyrat e tua që kanë ndaj Allahut subhanahu teala të njohësh se ku shenë haram e që i ka bërë allohë që i të largosh për e tyre dhe ku shenë dë tyre që i ka bërë allohë dë tyre që ti ti dish ato e ti zbatosh ato edhe treta është që ti ta dish se shdo pun të mirë që ti i ke bër edhe shdo pun të mirë të cinin për të cilës ti i kënagjur ajo është kundër teje edhe shdoj gjunaf për të cinin ti ke qërtuar vëllajnë tënd a i do vitë të ty këtë të, të, të Çe nëse ti bën një, pun një, në në. një punë të mirë, mos i i kënaqur madje që ke bër, duke menduar se ke bër diçka të madhe për Allahun e mëdhëruar, vetëm në të lloj formës ti mund të arrish ta llogaritësh vetën tënde. Sepse njeriu i cili mendon se ka kryer një punë siç duhet, nuk u llogarit vetën e tij, sepse i duket që është i duket vetë i plot, por njeriu smunit kurri plot. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, "Jo më neve. I thot: "Wa la tamnun tas takthir" Thotë rabia e binu Enes, një përseleve, thotë që që qëtë rabia e binu Enes, thotë, mosëmburë në punën tënde, për para zotit tëndë, duke menduar se përse ke bërë shumë. Thotë mosëmburë në punën tënde, për para zotit tëndë, duke menduar se ke bërë shumë. Se pësar Allah o meriton e kohën më shumë. Thotë Hesan Elbasëni, njeri u vëzhdojnë tjetë në të mira, për deri se aji ka një këshilues nga vet që e mërë të në logari, saherë, që e bënë nga bime, dhe e ka të zakon gjithmonë. Gjithë është të thotë Hasen el Basri, të regon, në lidhjë më jetin që thotë Allahu subhanu wa ta'ala, ola u kësimu bin nëfsi lëvama, që betotë Allahu në, në shpirtin qërtuës, thotë, bezim të arën e gjithmonë duke qërtuar vëtën e ti, qëfarë desha për kësaj fjali që tashë? Shpar deshat për i kësaj buge që hangra, shpar deshat për i ti hapi që hodha. Thot me i munim, nuk më hranë, nuk mund tëtë njëriju dhe voqën dhejris atë të logaritës e vetën e vetë, si që logaritë orë taku, orë taku në ti. Edhe krytët e kësa logaritës e janë që njëriju ma antën logaritës vetës ti, njefë njefë gabimet e ti, njefë të metat e ti, që të këtë mundësi të regullojë, për parë se të vje ajo di që do logaritës dhe nuk të bënd dobi logaria, por do marrështë të që meriton. Për ndetot Muhammed ibn Wasia, i cilishë një person që i kishtë njërë të metat dhe veta, të së ur kishin gjunafet erë të keqe, nuk do marrëfor që do të askush. Nuk do marrëfor që do të askush. Një për dobi vetë logaritës vete të gjithështu është, që njërënjë një një të pregatit e përtit e një që kimitës të përgatitët për atë që për të më zdekës, të përgatitët për daljë për Allahusë më hanuën të hala. Të resmetohë se fudherim në i adhi, të konë një person, edhe pyët, sa vjetë që je? I thot personin gjeshtë të vjetët. I thot fudherim në i adhi, do më thënë që ti që prej gjeshtë të vjetësh, ti e duke hecër, duke shkuar rrugës për të këllahu i madhëruar. Edhe kam frisë së shpejt i darishë. Edhe atëherë tha personi inna lillahi wa inna ilaihi rajiu. Edhe fuzili adizu më thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiu do thot. Kushë di që Allahu i mëdhuruar është Zoti i tij dhe ky është robi i Allahut, sepse thot inna lillahi do të ndërimin të Allahut dhe tek ai do të themi, domethënë që ne jemi robërit e Allahut, thot edhe kush e di që është robi i Allahut dhe se tek ai do të kthehet, atëherë ai duhet ta di që ai do të qëndron për Allahut edhe dhe qëndëre për parëlogët dhe do pyetet, edhe kushe di që do pyetet dhe të pregatisë për pyetin për gjigje, edhe i thot personi fudvejle për mirë, dhe të kushe zgjidhja, qërë të bëjmë, dhe të të të tërë? I thot zgjidhja dhe që tjeshtë, i thot për qëfar është, i thot regulohat e që të kanë ngenur, që të të fali Allahute që kanë njëkorë. Edhe se fundi një për do bive të logajtës vetë që logaritje vetës të qonë të këtë turpë i prej Allah, subhanën tala, të qonë njërim të këtë turpë i prej Allah të madhëruar. Edhe turpë i prej Allah të madhëruar është një për të cilësivit besimtarve, pra në të resmetohet për një për selleve, që mund të jetë të vëdhemi në më barat ose këtë dhejnë në ja, dhe së dikusht të jeder, që thotë, oh, sa turpë prej teje o Allah, edhe pse mund të një falë gjynafët. Kujton ditë në kur të tajënë për Allah, dhe do të apyze për gjunave që ka bërë, dhe i vjenë tur për Allah për të gjunave që ka bërë, dhe to sa tur për te e thot, edhe pse mund të më falësh. Kësë Allah në më dhëruar, dhe abëj për e tyre personet që e të verësojnë në ditë më dhështore, që Allah rizën vëtët e tyre, dhe përfyrtojnë për e këshilëve, në shumë gërë një në dyve. Kë Mëndë bësh përëtje bërë në mësimit, nëse nuk ka bërë në mësimit, të të herë jash mësimit. Mm -hmm. Përdoa. Përdoa. Mm -hmm. oh. a vlend të kshilohet për njërë zhë. Shikohet. Nëse një person bën, bën një gabim me goj ose me vepra, edhe ti e shikonë në të kshilohet. Kshilohet përson. Ndëse nëse ka kaluar një farkohet dhe ti nga vërni që e shpënduar për njësë njëgje, atër nuk është e nevojshme më të kshilosh, nëse dobi e kshiluzesht që njëri ju të kthehet. Dhe për tëse e kuktuar vëzhe shkëthy Nuk është në nevojshë më të trepitet të kujtojshë të gjithë. Këmë dëra? Po. Allahu Subhanu e Tarë, ditën i gjykimit, në të ambari besimtarën në vete, në zdo besimtarën në vete dhë t'i flanësi pa ndër mjetës, pa për këthyrës, gjdo kujtë, në të afrojë dhe i thot, ëro bima të kujtojët, në filan ditë ku ka bërë filan gjuna, A të vitonë në filan gjithë, në kur kërë bërë filan gjuna, edhe të gjithë besimtarëve në të gjithë në kohë, në kjo është madhërështi Allah s.w.t. që nuk, ësht, nuk e prokupon asin gjithë për këndishka e tjetër. Pra ne dhe u fletë besimtarëve të gjithë në një kohë, në shdo kujtë atë që i takonë ati. 50.000 vjetë dhe jetë pritja njerëzë dhe deset të të gjukimi. 50.000 vjetë dhe deset të të gjukimi. Kërës të të gjukimi pastaj, ka maruzë dhe gjukimi. Njerëzë dhe të ditë dhe të të mbulojë dhjërsa. Dhe uvi dhjëli, thuet një milje mjë kokët të tyre. Nisa për të të të të mbulojë dhjërsa dhe në brezë. Nisa dhe të të të mbulojë farë dhjërsa. Edh ata persona të cilët dëshmuojnë për të mjerës nga sa ditë e cila është 60 që e cila është 50000 vjet janë vetëm besimtarët. Besimtarët e vërtetë, të cilët janë nëllohos, jukim, në hijen e Allahut subhanuhu te alxil gjykimit, në hijen e Arshit Allahut subhanuhu te alxil ditën e gjykimit. Kjo shkova që pa libër. Pa se si po janë në libër. Pse besimisë, opresi. 50000 vjet që në momentin kur ata do të ngjallen. dhe nuk no, kanë libër, koma nëse në të klem, nëse mbushën 50000 vjet atëherë do të fillojë llogaria, do marrin libra, do marrë çdo kushtat që i meriton, do peshojnë gjërat, do shkojnë xhenem në xhenem. Pastaj u Profetit sallallahu alaihi wasallam, që ai personi i cili nuk e jep zakatin e deleve ose të deveve, do vidin në gjykimit, e, e do ta shkelin deveta të thonë me këmbët e tyre, me fundrat e tyre thotë, në fillim vera paradisut të fundit. Do ta shkelin me radhë në një ditë që është 5010 vjet e gjatë. Mbasaj asaj, do, mbasaj asaj do shikoj vendin e tij ku e kanë përgjendur, për ku e kanë. Ajo është diçka, edhe lidhja e gjikimit është diçka tjetër pastaj. Sepse ka disa njerëz të cilët hyjnë në xhenet direkt. Ka disa njerëz të cilët vuajnë dënimin e zerë, dënimin e varrit dhe në në në dini që nuk vuajnë asgjë. Kado sa njerëz që si kanë gjunafë akoma do i vënë ditën e gjykimit do të dhe dhe gjunafa. Kado sa njerëz që si nuk një akoma dhe gjehlem, dhe një dhe dhe u shkënë gjunafë atë koha do hyjnë në xhehenem bezosh në gjunafë. A do njeriu nuk e di. Mund ta dinj një person i cili i ka dhënë Allah mirësi që në varr. Ëmbot një var shpresë se mund të shpëtojë me gjithë mëna më ditë pastaj atë ditë qota po kul ummetin jafia, ku do të, të shijoza ditë të gjithë ummetët të gjyjuar. Do vinë gjithë kafshët Egjeresia, të gjitha. Po vin krijesat kur të shikojnë xhenemin do bëhen qinjuj. Ne kupton domodin nuk ka atë domodin sikur ti i robi më i mirë kur shkon xhenemin, domodin s'u ditu kur profetul selam, i cili ka premtuar Allahu në xhenet, po dukam par krijim më të shëmtues se xhenemi. Nuk ka barë në një gjë më të mjershme se xhenemi. Kur do shikojnë njëri me zot e vet e harron farave se çmërisht si ka pasë, ka para atje. Prandaj dhe Profesët Salen thot që mere një riu i cili ka pasur ka qenë një riu më i lundëm të më të jebës që ka, ka, ka shijuar ka nëjësit më të më dhajët në kësa dënjaje dhe do fute dhe do zhjurit vetëm njërë në gjëhnem dhe do në zire, prapë do i thuet a ke parë mërësit të dënjaje dhe pasha Allah unë të më prasë mërësitit pasha Allah unë të më prasë mërësitit të mërë i mësitit të më Allah, në nëmendet dhe vdekës të është, dhe së hove lezër për një ditë si kjo përgatitën. Për një ditë si kjo përgatitën. Shlyurit e gjunafe vla musimani bënd të dhe forme. Allah i më dhuruar, i njëriut, njëriut, e më dheruar i afal gjunafe njeriut, duke e mëshirruar atë kur për ndohet njeriut, ose me mëshirruar e ti që du të dhujan, kur njeriut bënd pun të mira ose ia shlyhen ato duke hedhur prova ose smundje ose ia shlyhen ato në momentin e vdekjes ose nuk, nëse nuk i shlyhen akoma sa ka më shumë ia shlyhen ato në, në, duke dënuar në var nëse nuk i shlyhen akoma ia shlyhen dhe hynë ju gjinë përpara Allah subhanahu wa taala dini gjykimit dhe nëse nuk hyjnë akoma të hyn në xhenem derisa të pastrohet sepse xheneti është i mirë është i pastër dhe në të hyn vetëm të pastrat si ku bazohet Kjo logjëhet sikur mos harrojnë gjën. Unë fash ka thën Hasan al-Basri. Domethënë ai tregon gjendjen e njerëzve. Domethënë kjo gjendë e njerëzve, po a do do kanë të drejtë tani këtë logjë që kanë kërkuar apo jo, po pasojë diskë tjetër, takon Allahu ju kë ky ky logjëkimi, e di ta? Mirë po, domethënë është diçka që do ndodhë, prandaj edhe njeriu ka frikë edhe për gjëra të vogla pse si ka pa njeriu i ka mal njeriu pa drejtë. Do vi edhe gjë më vonë do ta kërkoj tjetrin. Po për Allahut në smeres ditë dhe nga nevoja e madhe që kanë njerëzit atë ditë, çoqë dhe për një saman fqop. Allahu shpërdorë njerëzit. Afal. A jeni sot ai ai që shkon në një çpunë të çon ta qëndrojnë më shpesh këtu? Po. Do të shiejë të diskutojmë për sa është rreth 70-72 për ndonjë kohë. Të gjitha të cilat që bërt i ja tregon Allahu subhanallahu te gjithë jetë, ja të qiet, i tregon që i, ka, falu, që i ka i ja ka falur besimtarit ato që ja ja ka fal. Edhe ato i s'ka fal pas do të them, nëse dëshiron e falit ditë ditë të merra.